Урсула Ле Чарівник земномор'я. Текст читає Сергій Оробчук. Приголомшений геть нічого не відповів. Тепер жінка зазирала йому в обличчя, тримаючи його руку у своїх долонях. Сонце сховалось у тумани за небосхилом. Землю вкрили сутінки, натомість обличчя серед прояснило від переможної радості. Вона зрозуміла, що її слова змусили геда вагатися. Жінка пошепки промовила. Ви будете могутнішим за всіх, царем серед смертних. Ви будете повелителем людства. І я владарюватиму разом з вами. У цю мить Гетт прийтмом зіскочив із підвіконня, віконня, відступив на крок від вікна і його розум прояснів. За одвірком він раптом помітив володаря Теренуна, котрий, усміхаючись, потайки дослухався до їхньої бесіди. Гетт відразу все зрозумів. Він ще раз поглянув насеред. Темряво перемагає світло. Сказав він, затинаючись, тільки світло. Сказавши це, Гед чітко усвідомив, що саме ці слова остаточно пролили світло на ті дивні події, які відбувалися з ним останнім часом. Він зрозумів, що ці люди заманили його до замку, сподіваючись використати його страх для здійснення власних задумів. Вони справді врятували Геда від Тіні, бо не хотіли, щоб вона заволоділа ним раніше, ніж це зробить камінь Теренун. І лише тоді, як Гет став би рабом каменя, вони пустили б у замок Тінь. Адже Перевертень – набагато кращий раб, ніж людина. Тож, якби Гет, бодай, заговорив із каменем, він би назавжди втратив себе. Бо все ж так само, як Тінь не могла наздогнати молодого мага, так і Теренон поки що не мав сили заволодіти його душею. У підземеллі Гет мало не піддався чарам каменя, але все ж таки не скорився. Навіть злу не так легко здобути владу над тими душами, що опручаються у його крижаних обіймах. Гед стояв між Бендереском і Серед. Так, вони свого часу виявили слабкість і піддалися волі каменя. Це вже не викликало жодного сумніву. Бендереск підійшов до Геда. «Казав я тобі, Серед, – сухим голосом озвався господар замку, – що він вислизне від тебе в останню мить. Чеклуни з Гонту не такі вже й телепні. А от ти, безголова жінка, хоч і народилася на Гонті» хотіла обдурити його і мене, сподіваючись своєю вродою спокусити нас і використати камінь Теренон для власних забаганок. Але тільки я – єдиний повелитель каменя. І ось що я зроблю з підступною дружиною. Екавроя ай ой лвантар. То було закляття перевтілення, і Бендерек уже підняв свої руки, щоб перетворити налякану жінку на бридку потвору, свиню собаку чи огидну поторочу. Гейт зробив крок уперед і, ляснувши правицею по руках Бендерекса, Вимовив одне єдине слово. І хоч у нього не було чарівної патериці, і в цьому царстві зла і темних сил він почувався чужинцем, проте його магія однаково була сильнішою від зловісних чар старого чаклуна. Бендерес краптом з кам'янів, немов незграбна статуя, і його ненависний погляд зупинився насеред. «Швидше!» – промовила жінка тремтячим голосом. яструба, тікаймо швидше, поки він не покликав слух каменя!» Нараз під склепінням вежі забриніло хиже шемрення то обізвалися кам'яні підвали на самку, і стіни вторували їм нерозбірливим уривчастим гомоном. Здавалося, нібито стогнала сама земля. Охопивши Геда за руку, Серед потягла його залами і переходами, збігаючи вниз довгими крученими сходами. Вони стрімголов голов вилетіли у двір. Останні промені сонця тихо згасали у брудному втоптаному снігу. Троє похмурих челядинців кинулись назустріч, вочевидь намагаючись зупинити втікачів. «Сюди ні, пані!» – сказав один із них, а другий додав. «Зараз все одно не вийдете на вулицю!» «Гет з дороги, Мерзото!» – лайнулася серед і просичала крізь зуби ще якусь фразу на оськілянському діалекті. Слуги відсахнулися від неї і, звиваючись у корчах, попадали на землю. Один із них голосно заволав, як від нестерпного болю. «Нам доведеться пройти крізь браму. Іншого виходу немає. Ти бачиш вихід? Ти зможеш знайти його яструби? вона смикла гета за рукав намагаючись зазирнути йому у вічі. «Що ти зробила зі слугами?» «Я залила їм у кістки гарячий свинець. Невдовзі вони сконають. Нам треба негайно тікати, доки Бендереск не звільнив слуг каменя. Але я сама не можу знайти браму. Вона зачарована продавнім закляттям. Ну ж, бо я струбе, роби щось!» Гед не розумів, про що вона говорить, бо він бачив зачаровану браму так само чітко, як і кам'яні арки у внутрішньому дворі, під якими стелилася дорога до виходу із замку тож за мить вони вже швидкою ходою приймували дубрами. Гет промовив магічні слова, що відчиняють будь-які двері, і вони опинилися по той біч неприступних мурів Теренуна. А поза тим, що сріблясті сутінки замку залишилися позаду, як краса серед розлюче змінилась. Тепер у рисах її обличчя з'явилося щось невловно-зловісне, майже відьомське. Із ненацьке гету пізнав її. Так, то була вона, донька володаря Реальбі, та черівниці з Оскіля. Ще дівчиськом багато-багато літ тому вона кипкувала з нього на зелених галявинах, що оточували Огіонову хатину. Це вона змусила його промовити закляття, яке звільнило Тінь. Але зараз усе це майже не мало значення. Гет готувався дати відсіч найголовнішому своєму ворогові. Він не сумнівався, що Тіні досі чігає на нього під стінами зачарованого замку. Хто знає? Можливо, вона знову прибрала подобу Скіорха. Або й зачаїлося у густих сутінках між деревами, щоб нарешті діждати слушної миті заволодіти тілом геда. Чаклун відчував, що тінь десь поруч, але ще не бачив її. Оглядівшись довкола, він раптом зауважив за кілька кроків від брами маленьку темну грудку, припорошену снігом. Гед нахилився, розгрібаючи замет, і сльози набігли йому на очі. Перед ним лежало скривавлене тільце мертвого отика. Перетворись, перетворись мершію щонебудь, вони йдуть. Закричала сирету, хопивши геда за руку, і, вказуючи на вежу, що немов величезний зуб, здіймалася у сетемрявому небі. Із вікон розташованих високо вилітали чорні потвори, розмахуючи довгими крилами. Долаючи опор зустрічного вітру, вони мчали до підніжжя пагорба, біля якого беззахисно стояли гед і серет. Моторошний шепіт кам'яних стін замку Теренун тепер перетворився на зловісний гуркіт, що доносився із надр. Земля з того під ногами втікачів. Геде охопила нестримна лють. У цю мить він ненавидів із цих смертоносних потвор і підступних людей, що обманом заманили його в пастку, а зараз полювали на нього, як на загнаного звіра. Перетворись. знову крикнула Серед і, вимовивши закляття, обернулася чайкою. За мить вона щезла у піднебесі. Гед, навпаки, нахилився додолу і висмикнув суху баделинку, що стирчала з-під снігу на тому місці, де нерухомо лежав мертвий отик. Коли хлопець заговорив до неї промовою, билинка почала наливатися життям, рости і міцнішати, тож незабаром Гед уже тримав у руках справжню магічну патерицю. А коли крилаті чорні потвори з-під хмар шогонули на Геда, його палиця засвятилася білим чарівним вогнем, який відганяє пітьму та морок. Зробивши коло у повітрі, потвори знову кинулися на Геда. Незграбні вайлуваті істоти, вони походили з тих прадавніх часів, коли на землі ще не було ні птахів, ні драконів, ні людей. Світ уже давно не бачив таких створінь, і лише зловісна могутність каменя Теренона могла повернути їх до життя. Напади Бесті ставали дедалі небезпечнішими. Просто над головою Гет бачив їхні гострі, мов коси кіхті. Його нудило від могильного смороду, яким відгонили їхні потворні тіла. Хлопець несамовито відбивався від них, вимахуючи чарівною патерицею, створеної із мертвої вилинки силою його розпачу і гніву. І раптом усі потвори, наче зграя наляканих круків, яких відігнали від мертвого тіла, крилатою хмарою повернули у той бік, куди чайкою полетіла серед. І хоча здавалося, що вони рухаються ніби спроквала, проте з кожним дужим помахом широких крил без тій долали чималеньку відстань. Напевно, жодна чайка не змогла б утекти від такого стрімкого переслідування. Гет митю перетворився на хижого птаха, але не на яструба, як колись на ровку, а на справжнього сокола, що летить, неначе стріла, випереджаючи думку. Здійнявшись у повітря, він помчав за своїми переслідувачами, що духо махаючи дужими крилами. Стемніло й за хмарами засяяли яскраві зірки. Невдовзі Гет побачив попереду чорну стріпі зграю, що навально ринула вниз, наздоганяючи маленьку беззахисну чайку. Внизу скаженіли сіро хвилі океану, які ще де-не-де розцвічувало останніми попелястими променями призахідне сонце. гет каменем влетів у гущавину хижої зграє, розкидаючи бейстій у різнобіч, нимов бризки відбрили, що шубовснула у воду. Але було вже пізно. Вони вже вполювали свою здобич. В однієї потвори з дьоба капала свіжа кров, до в іншої пристало біле пір'я а мертве тіло чайки, на яку перетворилося серед, поглинули холодні морські хвилі. А тим часом слуги каменя знову готувалися кинутися на Геда, загрозливо роззявляючи страхітливі пащеки. Але Гед стрімко злетів у гору, а тоді озвався гучним переможним криком сокола і полетів Гед, ширяючись над низькими берегами острова Оскіль і морськими бурунами. Крилаті потвори, моторошнокладуючи дзьобами, ще трохи покружляли над морем, а потім одна за одною неквапно рушили назад, до своїх торфовищ. Давні сили не здатні перелетіти через море. Вони прив'язані до свого сітку, певного острова, печери, каменя, джерела. Чорні тіні поверталися до замку Теренон, де на них чекав Володар Бендереск. Агет і далі летів на схід над Оскірським морем, залишаючи край, де вічно дмуть зимові вітри і панує ніч. Він летів, змахуючи дужими крилами, Сп'янівши від польоту, немов стріла, яка не знає меж, наче думка, що сягає мудрості. Цього року Огіон Мовчазний після своїх осінніх мандрів повернувся на Ральбі доволі пізно. І з плином літ він став ще незворушніший і самотніший. Новий володар Гонту, який жив на узбережжі, не почув від нього жодного слова, коли особисто завітав у будинок мага просити допомоги напередодні піратського нальоту на Андрацькі острови. Огіон, котрий часто розмовляв із павуками, що заплутались у власних тенетах, вітався з деревами, нічого не сказав володаріві острова. Той повернувся додому ні з чим. А загалом Огіон останнім часом відчував якусь непевну тривогу. Можливо, саме тому він і провів усе літо й осінь в горах, далеко від людей. Лише перед святом сонцестояння старий чаклун повернувся до своєї хатини. Наступного ранку після повернення він прокинувся пізно, а відтак йому закортіло напитися від вару шелестунки. Тож Огіон пішов униз від будинку до джерела біля підніжжя пагорба. Невеличка загата, що оточувала джерело, по краях уже покрилася тонким льодом, а сухі кущики моху між камінням срібно помережила перша паморозь. Сонце вже давно зійшло, та воно ще протягом години мало ховатися за горою Гонд, тому вся західна частина острова від узбережжя аж до верхогір'я безмовно лежала у сутінках зимового ранку. Мах зупинився біля джерела і поглянув на порослі чагарями крутосхили, на бухту внизу, на сиру морську широчинь. Раптом над його головою залопотіли крила великого птаха. Огіон, трохи затуливши обличчя долонею, подивився угору, і тоді просто на руку клуна, б'ючи крилами, злетів дуже молодий сокіл. І хоча він скидався на ловчого птаха, Проте на ньому не було ані обірваного ретезя, ні шворки чи дзвіночка. Кіхті сокола міцно стискали за п'ясток мага. Гладенький пір'я куйовдилося на вітрі, а золотаві очіці байдуже дивилися довкола. «Ти, посланець, приніс мені листа?» – лагідно запитав Огіону сокола. «Що ж ходімо зі мною?» Почувши голос мага, сокіл тривожно вдарив крильми і пильно подивився на Огіона. Мах зупинився, трохи помовчав і промовив. Здається, я колись дав тобі ім'я. І рушив до будинку, тримаючи птаха на руці. Він посадив сокола на гарячу полицю, нагріту вогнищем, і дав йому води. Але птах не захотів пити. Тоді Огіон почав дуже тихо вишіптувати закляття, виплітаючи руками магічні тенета. Промовивши слова закляття, Мах пошепки покликав сокола, намагаючись не дивитись на нього. Гет! Огіон ще якусь мить постояв непорушно, потім повернувся і підійшов до хлопця, котрий хапав дрижаки, роззявивши рота і безтямно дивлячись у вогонь. Гет був у розкішному заморському вбранні, хутрах і шовках, гаптованих сріплом. Тільки від того пишного одягу тепер залишилося саме лахміття, сіре від морської солі. Сам же хлопець ніяк не міг прийти до тями, він розгублено стояв посеред кімнати, і довге прямовелосся спадало йому на понівечене обличчя. Огіон зняв із геда пошарпаного плаща, обережно довів його до ніші, де хлопець колись уже спав, допоміг лягти і, наклавши на гостя сонні чари, залишив його відпочивати. Старий мак не став нічого розпитувати геда. Той зараз однаково не зрозумів би жодного людського слова. У дитинстві Огіон, як і всі хлопчаки, думав, що немає кращої забавки, як гра у перевтілення, чи то в людину, чи у звіра а може в дерево чи хмаринку. Адже так цікаво бути одночасно тисячою істот. Але згодом, ставши чаклоном, він пізнав справжню ціну цієї гри, у якій завжди чаїлася прихована загроза втратити своє істинне «я». І чим довше людина перебуває у чижій подобі, тим небезпечнішим стає таке перевтілення. Кожен учень на руку знає історію про чаклуна бордж який дуже любив перетворюватися на ведмедя. Він обертався ногим дедалі частіше, аж поки ведмежеїство не заволоділо ним остаточно і не знищило його сутність. Боржер став ведмедем і одного разу роздер у лісі власного сина. Після цього нещастя на нього було влаштовано полювання. Мисливці оточили його і вбили. Крім того, нікому достеменно невідомо, скільки дельфінів, що бавляться у теплих водах потаємного моря, колись були людьми, вельми мудрими людьми, які зрештою забули свою мудрість, і свої істинні імена заради безтурботних розваг на неузорих морських просторах. Гед став соколом звідчою, коли намагався утекти з острова Оскіль. Він думав лише про те, як урятуватися від слуг каменя, від тінь, що переслідувала його, і прагнув повернутися додому. Властиві соколам гнів і жорстокість, не поєдналися з його власними почуттями, а нестримний політ гордого птаха подарував Гедові відчуття свободи. У подобі сокола молодий чеклун, Минув нелад, приземлившись лише для того, щоб напитися з озерця у гущавині лісу. Відтак він перелетів широку морську протоку, так звані щелепи гирлиш, і полинув далі на південний схід, залишаючи праворуч гори Оранеї, а ліворуч гори Андрада. Невдовзі перед ним розкинулося безмежне море. Одначе Гет продовжував свій політ, аж доки на обрії не з'явилася величезна хвиля, яка поступово більшала, то виринав із туману пораний ярами і горами острів Гонд. Кілька днів і ночей він невтомно махав соколиними крилами, дивлячись на світ соколиними очима. Зрештою, і людські думки перетворилися на думки сокола. Він відчував лише те, що відчуває сокіл – голод, вітер і безмежну жагу польоту. Проте Гед не збився з вірного шляху. На острові Роук у нього було декілька безпечних місцин, де він знову міг перетворитися на людину, а на Гонді – лише одне. Тож тепер, щойно прокинувшись у людській подобі, Гет був мовчазний і насторожений. Огіон не чіпав його, лише дав м'яса та води. Гет найжачившись, вмостився біля вогнища і довго сидів на одному місці, немов величезний стомлений сокіл. Потім знову настала ніч, і він заснув. Минув ще один день, і нарешті третього ранку він підійшов до Огіона, котрий мовчки спостерігав за полум'ям, що танцювало в печі. Гет промовив. Учителю. Здоров був, хлопче, озвався Огіон. Я повернувся до вас, учителю, таким самим, як і пішов звідси, дурним і самовпевненим, тихо сказав Гет. Мах ледь посміхнувся і запропонував хлопцеві сісти навпроти, ближче до вогню, і почав готувати чай. На дворі сніжило, на гонті почалася справжня зима. Сніг м'яко стилися скелястими схилами гір. Вікна в будинку Огіона були щільно зачинені віконницями, однак всередині було добре чутно, як рипить під ваготою мокрого снігу дерев'яний дах. А втім це зовсім не заважило старому Чаклунові і його учневі. Вони просиділи біля вогнища не одну годину, і Гет розповів Огіонові про все, що з ним сталося відтоді, як він залишив гонд, зійшовши на борт тіні. Огіон не перебивав хлопця, і коли Гет замовк, старий ще довго сидів мовчки, тихо думаючи про щось своє. Потім важко підвівся, поклав на стіл хліб, сир вино, і вони разом повечеряли. Відтак, прибравши зі столу, Огіон озвався, наче продовжуючи незакінчену бесіду. «Так, рубці у тебе страшні, хлопче. Я більше не маю сили боротися з тією потворою», – відповів Гет. На те Огіон лише похитав головою, а тоді сказав. «Дивно. На оскі тобі вистачило сили перемогти чаклуна у його власному маєтку. Тобі не забракло снаги дати відсіч одвічним силам, і відбити напад слуг каменя Теренон. А на Пендорі ти зміг здолати дракона. На оскілі мені просто поталанило. Сила тут ні до чого. Відповів Гет, і вкотре здригнувся від жаху, пригадавши смертельний холод замку Теренон. З драконом теж усе було нескладно, адже я знав його справжнє ім'я. Але в тієї лиховісної потворі, що мене переслідує, немає імені. Усі речі мають імена, заперечив Огіон так упевнено, що не наважився повторити перед ним слова Архімага Геншера про те, що сили, подібні до потвори, яку він звільнив, не мають імен. Але, зрештою, пендорський дракон також пропонував йому назвати ім'я Тіні. Щоправда, він майже не вірив у щирість драконових слів, так само як не повірив обіцянкам Серед про те, що камінь розкаже йому все, що він захоче. Якщо Тіні має ім'я, сказав він нарешті, то вона мені його не скаже. Певна річ, мовив Огіон. Але жити не називав їй свого імені. А проте вона його знає. На оськірських торфовищах тінь покликала тебе істинним ім'ям, яке дав тобі я. Це дуже дивно. Він знову задумався, але гет продовжував. — Я прийшов до тебе за порадою, вчителю, і не хочу тут ховатися. Боюся принадити тінь, яка летить за мною слідом. Адже незабаром вона може навідатися сюди. Колись ви вже виганяли її зі свого дому. «Ні, то була лише провісниця біди, тінь від тіні. Але тепер я вже не зможу прогнати її. Це до снаги тільки тобі одному». «Та я ж без сили перед нею. Невже ніде немає місця?» – голос Геда затремтів, і хлопець замовк, не закінчивши фразу. «Такого місця немає», – м'яко промовив Огіон. «Тільки більше не перетворюйся ні на кого. Тінь намагається знищити твою сутність, і вона майже домоглася свого, коли ти надто довго пробув у подобі сокола». Я не знаю, куди тобі податися, але скажу, що належить зробити. Хоча це й дуже важко. Гед мовчав, однак, він жадав правди, якою б вона не була, і Огіон врешті сказав. Ти повинен йти в інший бік. В інший бік? Якщо ти й надалі тікатимеш від свого ворога, то все одно, куди б ти не потрапив, усюди наражатимешся на небезпеку і зло. Тому що тебе жена тінь, це вона керує твоєю долею, але ти мусиш сам обрати свою дорогу. Тобі треба вийти на злу, що пулює на тебе, і ти сам маєш розпочати пулювання на свого мисливця. Гет мовчав. Біля витоків річки Ар я дав тобі ім'я, промовив Мах, на берегах потоку, що пробивається з-під землі високо в горах і вперто прямує до моря. Людині також потрібно знати мету, до якої вона прагне. Однак вона може визначити її лише тоді, коли озирнеться і повернеться до власних витоків. І якщо людина не хоче бути безпорадною тріскою, яку полонила свавільна течія стрімкої ріки, то вона сама мусить бути річкою і пройти свій шлях від витоків до моря. Геда, ти повернувся на Гонд, щоб запитати у мене поради. Тож озирнися назад і знайди свої витоки, з яких ти черпаєш силу. Лише там ти зможеш віднайти надію на порятунок. Там, учителю, перепитав Гед, і страх забринів у його голосі. Але де саме? Огіон не відповів. Якщо я поверну назад, озвався Гет через деякий час. І якщо шукатиму зустрічі з тіню, то навряд чи це полювання триватиме довго, адже потвора тільки й прагне зустрітися зі мною віч навіч. Вона вже двічі перемагала мене. Третій раз чарівний, сказав Огіон. Міряючи кроками кімнату, гет задумливо походжав між вогнищем і дверима. А якщо тінь цілком заволодіє мною, то вона здобуде мою силу, мої знання, відповів він, звертаючись чи то до Огіона, чи до самого себе. Вона неодмінно скористається ними. Поки що тінь загрожує лише мені одному, але коли вона увійде в моє тіло і заволодіє моєю душею, я стану знаряддям великого зла. Це правда, але я тільки тоді, якщо тінь переможе тебе. Та коли навіть я знову почну втікати, вона однаково знайде мене, до того ж і сил у мене майже не залишилось. Гет продовжував ходити по кімнаті, а тоді різко повернувся і став навколішки перед магом. Я зустрічав великих магів і жив поряд із ними в обителі мудреців. Проте саме ви, пане Огіоне, мій справжній учитель. У його голосі звучала любов, якась похмура радість. «Добре», – промовив Огіон, – «що ти це зрозумів? Краще пізно, ніж ніколи. Але прийде час, коли ти станеш моїм учителем». Старий маг підвівся підкинув хмизу в, в багаття. Коли полум'я стало дужим, він повісив над ним чайник з водою. Потім накинув на плечі смушковий кожушок і сказав. Я подивлюся до кіс, а ти пильнуй за чайником, хлопче. Через деякий час Огіон повернувся до хати, запорошений снігом, і довго лупцював біля порога, обтрушуючи чоботи. У руках він тримав добрячу тисову палицю. Відтак решту недового зимового дня і після вечері Огіон розбив чарівну патерицю, заворожуючи тисовий дрючок магічними закляттями, проводячи руками по гладенькій поверхні дерева, намацуючи подряпані і сучки. За роботу Огіон щось наспівував. І Гет, дослухаючись до його голосу, зрештою поринув у глибокий сон. Снилося йому, ніби він знову опинився в рідному селищі у тіччиній хатині. На дворі падає сніг, а в хаті яскраво палає вогнище, пахне травами та димом. І йому паморочиться в голові від монотонного тихого співу про чари, закляття та подвиги героїв, які боролись із темними силами у сиву давнину. Ось, промовив Огіон, подаючи Гедові готову патерицю. Архімах вибрав для тебе тисову палицю і не помилився. Ти з чудове дерево. А я хотів із цього дручка не робити стріл для лука, але так буде ліпше. На добраніч, сину мій. У Геда не знайшлося слов, щоб подякувати старому магові, Тож він просто повернувся і мовчки пішов до свого ліжка. Огіон подивився йому слід і тихо, щоб не почув Гет, сказав «Вдалого тобі польоту, мій соколе. Минула ніч і настав холодний світанок. Коли Огіон прокинувся, Гета не було в будинку, хлопець пішов, не попрощавшись, а натомість залишив чарівну звістку, вирізлену сріблястими буквами на кам'яному комині. Магічні літери вже почали зникати, і Огіон ледве встиг прочитати гедове послання. Я вирушив на полювання.